Säger jag dig välkommen till Nyheter från Israel Dan Johansson heter jag Som säger shalom Och välkomna till en ny säsong Vi är ju över Årsskiftet nu och vi börjar Vår nyhetsrapportering Igen det blir ju alltid uppehåll över helger och så där och över sommar men så kör vi igång igen och det har bara strömmat in nyheter ifrån Israel och Mellanöstern och och sånt som har med Israel och det judiska folket att göra. Bland annat stod det i ett urklipp som jag klippte faktiskt i tidningen Hemets vän så står det att man har hittat en utav de förlorade stammarna. Det är den israeliske rabinen Jonathan Bernis och hans team som har farit runt i den isolerade delstaten Mizoram i nordöstra Indien och erbjudit mat och medicinsk vård åt 5000 personer som tillhör Bnei Benashe stammen. Här, det här är det faktiskt en svältande människoskara där uppe som tros härstamma ifrån Manasse, en utav Israels förlorade stammar. De tog sig fånga när Assyrien besegrade Israel för 2700 år sedan och stammens talande historia berättar om att en återstod utav dem utvandrade just till Indien där de fortsatte sina judiska traditioner. Men manna ser bara en utav de förlorade stammarna runt om i världen. Antropologer och rabbiner som använder sig av DNA-tester och berättad historia upptäcker vad de tror är andra förlorade stammar. Man har hittat såna i Zimbabwe, i Etiopien, i Afghanistan, i Kina, Burma och Bangladesh och ett antal andra länder. Där ni säger att många återvänder till sina förfäders land och börjar tro på profeterna som Messias nämligen Jesus så man upptäcker alltså fler och fler och så undersöker man och forskar om om det kan vara rätt det här är det verkligen judar som man har hittat och så letar man vidare vid årsskiftet nu så hade Israel 7,5 miljoner invånare 5,7 utav dem eller 75 var judar och en och en halv miljon 20 var araber och så har man en eh, övrest liksom på 319000 som kan vara till exempel kristna eller såna som hör till andra religioner utav något slag. I Jerusalem så fortsätter ju utgrävningarna och på Davidsson-centret där vid klagomuren så kan man nu titta på en utställning av olika sorters mynt som upptäcktes under utgrävningar som har gjorts av Israels myndighet för fornlämningar. Det är vid Tempelberget man gräver och de allra äldsta mynten man har hittat är mer än 2000 år gamla. Det är levande handgripliga bevis på Jerusalems rika historia och på staden som medelpunkt för pilgrimsfärder för tusentals år sedan. Så hör jag om ett sekretesssamarbete mellan Israel, Egypten, Jordanien och USA. Det nämns att tjänstemän från de olika underrättelsetjänsterna i Israel, Egypten, Jordanien och USA har mötts i Amman för att diskutera specifika sår på vad de iranska vedergällningsattackerna under ett eventuellt krig med Teheran vad det skulle få för betydelse. Samtalet kretsade i huvudsak runt möjliga attacker styrda från Iran eller genomförda av palestinska araber och islamister och de skulle kunna tänkas riktade både mot Israel, Egypten och Jordanien om det skulle bli ett framtida möjligt krig alltså med Iran. En egyptisk talesman sa att det stora bekymret var att Iran kan använda ställföreträdare, sådana som till exempel Hamas i Gaza-remsan, att attackera både Egypten och Israel, medan Hezbollah i Libanon skulle avfyra raketer mot israeliska befolkningscentra ända ner mot till exempel Tel Aviv. Man fruktar också att militanta grupper i Jordanien med kopplingar till det muslimska brödraskapet skulle kunna attackera jordanska intressen och i Egypten gav för flera månader sen Israel löfte att genomföra marina övningar utanför egyptiskt territorialvatten. De militära övningarna osyftade uppenbarligen vad man skulle kunna tänkas göra vid ett öppet krig med Iran. Och till det kommer också att Saudi-Arabien, enligt en egyptisk underrättelsekälla, har lovat Israel att ni kan flyga över saudiskt område om ni tänker attackera Irans nukleära installationer. Ja, så står det politiska läget. Året slutar ju med en hel med bland annat den här klimatkonferensen i Köpenhamn. Och så vet vi att eh, inom EU också så var ju Kohl bild eh, ute och försökte ordna någon eh, ny form av samverkan där nere i Israel och förhandlingar och så vidare och så vidare. Man kan säga att eh, om hans försök att ändra spelreglerna på ett svenskt maner som den opportunisten är vill han omkullkasta de senaste 45 årens villkor för en förhandlad fred nämligen att parterna löser konflikten på tur man hand via samtal. Bildt menar att EU bör gå händelserna i förväg och genast godta en palestinsk självständighetsförklaring över huvudet på israelerna. Bildt söker alltså skriva in sig i den palestinska historien men varken han eller någon annan svensk diplomat kommer att agera för verklig fred. Det befinner sig långt ute i periferin nämligen. Och jag läste en insändare här. Carl Bildt fortsätter i Sten Anderssons fotspår. Och det är tragiskt om det skulle bli liksom en framtida politik som Sverige skulle tvingas vara med i från Israel fick han en eh, kommentar ifrån rörelsen Out of Zion Ministries. Man säger så här att eh, en nation som Sverige och eh eh eroländerna de kommer att få betala ett högst högt pris för att de går emot universums skapare. Varje nation som har gått emot Israel har blivit eh, så att säga krossad eller till intet gjord som en uppgörelse enligt första Mosebok 12 och den tredje versen. Låt inte er veka promuslimska och antigudliga regering bringa denna fruktansvärda eh, sak över er nation. Be att en helig ande, att Guds ande får gripa in istället och flytta på dessa eh, döraktiga ledare innan de förstör eller gör liksom detta fruktansvärda misstag. Om ja, man ser alltså allvarligt på Sveriges eh, utrikespolitik på olika ställen. En annan person som försökte dra blickarna till sig och verkligen lyckades, det var en svensk som beställde alltså att man skulle skela den här skylten Arbete makt fri som står över ingången till dödslägret i Auschwitz Birkenau. Han har tydligen på något vis eh, lyckats eh, muta personen nere i polen där. Att eh, klättra upp i ett obevakat eh, ögonblick med skärbrännar eller vad man nu har haft vinkelslipar. Så sågade man ner hela den här stora skylten. Man eh, delade på den så den blev lätt att transportera. Och så hoppades man eh, kunna skriva skylten att det som liksom, ja tjäna pengar på den helt enkelt. Men eh, när jag läste de svenska kommentarerna så tyvärr var det en svensk som låg bakom det här och eh, det tragiska var ju att han kanske mest har ut eget intresse för att synas och bli omnämnd på något vis i Berwaldhallen uppe i Stockholm så håller man en galakväll för Israel. Det sker alltså den 26 januari uppe i Stockholm och det är Samfundet Sveriges Israel som är med där. Det är den judiska församlingen och det är tidningen Värden idag och eh, olika samfund som är med där. Det blir musik och det blir ja väldigt högtidligt. Eh Stefan Scheja är där, dansare och musiker. En av talarna är ifrån Knesset ner i Jerusalem och en annan är naturligtvis Israels ambassadör som är med också och talar under den här högtidskvällen. När Israel har man ju kört igång en ny stor avsaltningsanläggning. Eh det är den som ligger nere i Hadera den kommer alltså att dess avsaltade vatten kommer direkt att pumpas in i vattennätet som går genom hela Israel. Du som har rest där nere vet du, du ser ju på ungefär var 500 meter efter vägarna de här stora kranarna och rören som kommer upp i ur marken och som är stora rattar på för att man ska kunna liksom släppa på vatten eller stänga av vatten i område efter område för att få använda det maximalt. Nu har man fått förstärkning alltså hadera avsaltningsanläggningen där är i full gång och man skickar ut det, allt det vattnet ut i Israels vattensystem och eh, anläggningen är producer eller tänkt att producera 115 miljoner kubikmeter vatten den per år. Det är fruktansvärt mycket vatten alltså som plockas upp i havet, går igenom de här olika maskinerna och vad det nu är för någonting och så eh, pumpas ut i det riksäckande centrala vattennätet. Dagens nyheter har det ju varit eh, famösa artiklar här runt eh, Nyåret, det är en reporter som heter Natalie Beser som har skrivit artiklar och det visar sig att det är lögn från början till slut. Hon talar om att Israels pansarstridsvagnar har ryckt in i staden Gaza. Och israelns militär sa att det är lögn alltihopa. Det finns inte en enda stridsvagn in som har gått in där inne, inte ens eh, eh Hamas eller någon annan palestinsk gatna rörelse har rapporterat om att israeliska stridsvagnar har gått in i Gaza. Den enda som hittade på alltihopa det var den här journalisten och tyvärr så var ju dagens nyheter väldigt snabba på och rapportera om de här spökstridsvagnarna som till enstället till väldigt mycket problem. Det vore ju tacksamt om dagens nyheter skulle kunna ehm kolla upp sina källor lite grann innan de går eh, eh till angrepp liksom med falska nyheter. Det måste ju vara väldigt pinsamt. Framför mig har jag en bild. Jag fick tre stycken på nätet och eh, som en god vän till mig sände och de här visar jordgubbsodlingar just nu i Israel så är jordgubbsproduktionen i full gång. Och det märkliga är förstår du att de här jordgubbarna de växer inte på marken. Du ser ingen människa som kryper liksom på marken och plockar jordgubbar utan man har flyttat upp marken i i rabatter kan vi säga som är på ungefär 1 och en halv meters höjd. Och så nerifrån de här långa rabatterna som står på ställningar i, i växthus så går folk nedanför och plockar liksom undifrån alla mogna jordgubbar och det ser ju oerhört läckert ut att se de här eh, jordgubbarna hur de hänger där som stora klasar rakt ner och så kan man på bekvämt eh, sätt bara gå runt och plocka allt det här som kommer ner här lite om charterflyg som kan vara intressant för dig som ska åka till Israel. Själv åker jag ju till Israel med Jaktom Jadén först den 2 september och så åker jag med en stora moseresan i Mose fotspår eh i slutet av oktober som vi brukar och bägge de resorna. Ja, det är Shalom Tour som är med och arrangerar dem. Ja, det var lite nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson och vad roligt att få vara ute i luften igen för att tala till dig. Jag ber om Guds välsignelse över dig. Jag säger shalom och lehitra åt.